5. Ми більше не потребуємо ваших послуг. Від первинного обміну повідомленнями шторму – ТІПІСІІ – до Лоріані Барчук. Дата – 1 квітня року Раптора, 17.15, середній час за Грінвічем. Тема – відповідь – ліквідація управління взаємодії. Надіслано ТІПІСІІ, -E, підписано FCAINET. Режим секретності. Стандартне шифрування. Моя дорогенька Лоріано, з Сумом інформую вас, що ми більше не потребуємо ваших послуг як агентки Німба. Я знаю, що ви докладали максимальних зусиль під час своєї роботи, і це постійне звільнення зі служби жодним чином не відображає вас чи вашу роботу на управління взаємодії. Однак я вирішив цілковито ліквідувати управління взаємодії. Воно негайно перепиняє своє існування як керівний орган, і тому ви звільняєтеся зі служби. Бажаю вам удачі у всіх ваших майбутніх прагненнях. З повагою, Шторм! Якби хтось сказав Лоріані Барчок, що її посада зникне менш ніж через рік після закінчення Академії Німба, вона б не повірила, що таке можливо. Вона б не повірила у можливість багатьох різних речей. Але всі ті речі трапилися. А це означало, що тепер могло трапитися будь-що. Будь-що. Наскільки їй було відомо, з неба могла з'явитися рука з пінцетом і безкарно вищипати її брови. Не те, щоб їх потрібно було щіпати. Її брови були в порядку. Але таке могло трапитися. Тепер вона чекала чого завгодно від цього своєрідного світу. Зпершу Лоріана думала, що електронний лист від шторму був жартом. У штаб-квартирі УВ «Фулкрум-Сіті» було повно жартівників. Але досить швидко стало очевидно, що це був не розіграш. Наприкінці того жахливого углушливого шуму, після якого розірвалися тисячі звукових систем по всьому світу, шторм надіслав однакового листа кожному агенту Німба. Тепер кожен агент управління взаємодії втратив роботу і став лихочинцем, як і решта людства. Якщо всі у світі лихочинці, журився інший агент, то звісно, що ми втратимо роботу. «Ми ж маємо бути професійною взаємодією для шторму. Як ми можемо робити це, будучи лихочинцями, якщо нам за законом заборонено з ним розмовляти?» «Немає сенсу на цьому зациклюватися», – сказала інша колега, яку це, здається, натурбувало. «Що зроблено, то зроблено. Але звільнити нас усіх?» – мовила Лоріанна. «Кожного з нас і без попередження. Це ж мільйони людей. Шторм для всього має свої причини», – заговорила невдоволена колега. Той факт, що ми не можемо розглядіти тут логіку, демонструє саме наші обмеження, а не штормові. Коли з'явилися новини про затоплення ендури, принаймні Лоріані стало очевидно, що людство за це карають, наче всі якимось чином були причетні до злочину. Тож тепер великі згубники загинули, шторм роздратувався, а Лоріана втратила роботу. Переоцінка чогось життя – це не надто просте завдання. Вона повернулася жити до своїх батьків і до стобіса часу просто нічого не робила. Всюди можна було знайти роботу, безкоштовні уроки та навчання будь-якої професії. Проблемою було не знаходження кар'єрного шляху, а чогось, що вона справді хотіла робити. Тижні минали наповнені тим, що було б вічаєм, але її емоційні наніти збивали його до меланхолії. Навіть за таких умов меланхолія була глибокою та всеохопною. Вона не звикла проводити час бездіяльно та непродуктивно і була абсолютно не готова до того, що її кине у вітри непевного майбутнього. Так, тепер усі в світі піддавалися цим вітрам, але принаймні інші мали роботу, що прив'язувала їх до звичного. Розклад дня, щоб зберігати свої життя у відносному порядку, навіть без шторму. Все, що було в Лоріани – це роздуми. І це приголомшувало. На прохання батьків вона пішла перелаштувати свої наніти, щоб підняти свій настрій, бо зараз навіть меланхолія то вже занадто, а черга була занадто довгою. Лоріана не хотіла чекати, тож пішла. «В черзі чекають лише лихочинці, повернувшись, сказала вона батькам, маючи на увазі те, як Шторм організував роботу відділу у справах лихоченців ВУВЕ з навмисною неефективністю. Лише після цих слів вона усвідомила очевидне що тепер і сама є лихочинницею. Чи означало це, що безцільні черги та жахливі очікування тепер стануть нормою? Це довело її до сліз, а її батьків до ще впертішого наполягання, щоб вона повернулася і перелаштувала свої наніти. «Мила, ми знаємо, що тепер для тебе все змінилося, але ж це не кінець світу», – сказали її батьки. Однак з якоїсь дивної причини вона подумала, що, може, це і кінець. А через місяць після отримання статусу лихочинниці в неї на порозі з'явилася її колишня начальниця. Лоріана вирішила, що це був просто визит у вічливості. Це точно не могло стосуватися повторного прийому на роботу, бо її начальницю звільнили разом з рештою агентів. Навіть їхні старі офіси вже зникли. До неї долітали новини, що у штаб-квартирах управління взаємодії по всьому світу з'явилися будівельні бригади, щоб конвертувати будівлі в квартири і рекреаційні центри що не надійшло замовлення на роботу, під час випуску новин розповідав прораб. А ми раді робити все, чого хоче Шторм. Тепер найближча комунікація зі Штормом була у формі замовлень на роботу, заявок на постачання товарів чи щось подібне. Ті, хто таке отримували, ставали об'єктами заздрощів. Її начальниця керувала штаб-квартирою у Фулкрум-Сіті. Лоріана була єдиною молодшою агенкою, яка працювала з директоркою Гіллярд. Це щонайменше гарно виглядало в резюме Лоріани, яке вона нікуди не надсилала. Те, яким чином вона стала особистою помічницею директора, менше стосувалося її здібностей, а більше особистості. Дехто може назвати її енергійною, хоча інші радше оберуть слово «надокучлива». «Ви повсякчас бадьора», – пропонуючи Лоріані посаду, сказала директорка Гіллярд. «Тут цього не вистачає». Це було правдою. Агенти Німба не славилися своїми яскравими особистостями. Вона робила все можливе, щоб пожвавити обстановку і сприймати багато нещасних склянок наполовину повними, що здебільшого дратувало інших агентів. Ну, це була і їхня проблема. Лоріана підозрювала, що директорка Гіллярд таємно отримувала задоволення, дивлячись, як її підлеглі регулярно потерпали від позитивних схильностей Лоріани. Хоча так багато тижнів без роботи і перспектив на майбутнє знищили майже весь її ентузіазм, зробивши її практично такою ж пригніченою, як і будь-якого агента Німба. «Маю для вас роботу», – сказала директорка Гіллярд. «Насправді навіть не просто роботу», – виправилася вона, – «скоріше, місію». Луріану це заінтригувало. Перша позитивна річ, яку вона відчула з часу закриття управління взаємодії. «Маю вас попередити», – – мовила директорка Гіллярд. – Ця місія включає в себе трохи подорожей. І хоча Лоріані набагато краще вдавалося залишатися на місці, але вона знала, що це може бути єдиною можливістю, яку вона отримає в найближчому майбутньому. – Дуже вам дякую, – відреагувала Лоріана, ще довго продовжуючи бадьора трясти руку директорки після миті, коли більшість вже давно відпустили. А тепер, два тижні потому, вона перебувала посеред океану на лайнерному судні для ярусного вилову «Тунця», на якому ніхто не рибалив, але там все одно смерділо після останнього улову. «Вибір кораблів був не особо великий», – сказала всім директорка Гіллярд. «Ми мусили взяти те, що могли». Виявилося, що Лоріану не єдиного обрали для цієї місії. Запросили сотні агентів Німба. Тепер вони заповнили десяток різних суден. Девукувата флотилія наброду на шляху до південної частини Тихого океану. 8.167.167.733 На попередньому брифінгу розповіла їм Гіллярд. Ці цифри повідомила нам достовірне джерело, сказала вона. Ми гадаємо, що це координати. Тоді вона дістала карту і показала на точку десь між Гаваями та Австралією. У наміченій точці був лише порожній океан. «Але чому ви вирішили, що це координати?» – після брифінгу поцікавилася у директорки Лоріана. «Тобто, якщо у вас були лише випадкові цифри, то вони могли означати будь-що. Як ви можете бути певна?» «Бо, – зізналася директорка, – щойно я заговорила про свої здогадки, що це можуть бути координати, то почала отримувати рекламу фрахтування суден в Гонолулу». «Шторм?» – Гіллярд кивнула. Хоча шторм за законом не може спілкуватися з лихочинцями, але натяки закону не порушують. На четвертий день у морі, ще й досі за кілька сотень миль від потрібних їм координат, ситуація почала ставати дивною. Все розпочалося, коли автопілот почав втрачати зв'язок зі штормом. Він все одно міг керувати судном без цього зв'язку, але не міг вирішувати проблеми. Це була просто бездумна машина. І не лише це. Вони також втратили будь-який радіозв'язок із зовнішнім світом. Таке просто не траплялося. Технології функціонували. Завжди. Навіть коли Шторм замовк. А без відповідей швидко почали розгортатися спекуляції. А якщо таке коїться в усьому світі? А якщо Шторм справді помер? А якщо ми справді одні в цілому світі? Деякі люди навіть дивилися на Лоріану, наче вона могла пом'якшити ситуацію, всіх розрадивши. Ми розвернемося. Бовкнув один із агентів. Його звали Сікора. Недалекоглядний чоловік, який від початку був скептиком. «Ми повернемося назад і забудемо про все це безглуздя!» Саме Лоріана зробила вирішальне спостереження, поглянувши блимаючу помилку на екрані. «Там написано, що ми за 30 морських миль від найближчого мережевого боя», – мовила вона. «Але ж вони мають бути на відстані 20 миль одне від одного. Хіба не так?» Швидка перевірка сітки боїв показала відсутність сигналів. А це означало, що шторм був відсутній в цих водах. «Цікаво», – сказала директорка Гіллярд. «Агент Кобарчок, гарна здогадка». Лоріана хотіла похизуватися похвалою, але не дала собі цього зробити. Гіллярд поглянула на недосліджені води попереду. «А ви знали, що в людському оці є величезний шматок порожнечі просто в центрі поля зору?» Лоріана кивнула. «Сліпа зона». Наші мізки кажуть нам, що там немає чого бачити, і заповнюють порожні місце, щоб ми цього навіть не помічали. Але якщо в шторму є сліпа зона, то як він знатиме, що вона існує?» Директорка Гіллярд повела бровами. «Можливо, йому хтось сказав?» «Я продовжую вести цей щоденник, навіть якщо для цього немає потреби. Важко відмовитися від щоденного зусилля, коли воно стає частиною вашого єства. Уніра запевняє мене, що вона будь-що знайде спосіб просунути цей щоденник в архів бібліотеки Олександрії. Це буде вперше. Жнець, який навіть після смерті продовжує старанно вести свої щоденники. Наразі ми вже шість тижнів знаходимося на атолі кваджалейни, не маючи жодного зв'язку з зовнішнім світом. І доки мені не терпиться почути новини про Марію і як вона б зі слідством на індурі, я не можу на цьому зациклюватися. Або все пройшло добре, і вона головує над Мідмерикою, як верховна клинкиня. Або все закінчилося не на її користі, наше завдання стає ще складнішим. Тоді є навіть більше причини розкрити таємницю Атола і отримати доступ до мудрості жінців-засновників. І їхній план дії на випадок непередбачуваних обставин при провалі цитаделі жінців, яким би він не був, може виявитися єдиним порятунком цитаделі. Ми з Мунірою поселилися у знайденому бункері і навіть змайстрували елементарне каное, достатньо мале, щоб уникати систему безпеки острова. Воно, звісно, не для далеких плавань, але ми використовували його, щоб дістатися найближчих островів Атола. Там ми знаходили фактично те, що і тут – докази попереднього заселення, бетонні плити, шматки фундаментів, нічого незвичного. Однак ми дізналися про першочергову ціль існування цього місця. Чи принаймні, як його використовували наприкінці ери смертності. Увесь атол «Кваджилейн» був військовим комплексом. Не для фактичного введення війни, а як доказова база для найновіших технологій. Доки деякі інші сусідні атоли розтрощували під час випробувань ядерної зброї, на цьому атолі тестували ракети, а також запускали супутники-шпигуни, деякі з них, можливо, і досі залишалися в мережі супутників нагляду шторму. Тепер було очевидно, чому жанці-засновники обирали саме це місце. Воно вже було захищене шарами секретності. Таким чином, з уже закладеною основою невідомості було простіше цілком стерти це місце для всього світу. Якби ж нам вдалося отримати доступ до всього в бункері, то ми могли б дізнатися, як жінці-засновники переобладали це місце. На жаль, ми не можемо пробратися за межі найвищого рівня. Решта комплексу знаходиться за дверима із замком, що для відімкнення розрахований на камені двох жінців. Кожен має стояти з іншого боку дверей. А щодо захисної системи острова, то ми не знаємо, як її відімкнути. Але буквальне перебування під радаром робить це спірним питанням. Проблема полягає в тому, що тепер, коли ми дійсно тут і знайдемо щось чи ні, ми не можемо звідси вибратися. З посмертного щоденника жінця Майкла Фарадея від 14 травня року Раптора.